Сам сповістив страшну вість. Не стало Миколи. Перед світом душа його відлетіла від нас. Боже правий, прошепотів Добриня. Яке горе! Приходь перед вечором, поховаємо. У нас на подвір'ї, бо всі кладовища міські за межами міста і нам тепер недоступні. Приходь. Розділ сьомий. Падіння Києва. Минув місяць падалист, хоча після взяття подолу Батий поклявся вічним небом, що заморить киян голодом, якщо не здадуться, і горласті терджумани прокричали цю погрозу біля всіх воріт міста, Київ не здавався. Дмитро твердою рукою установив серед городян суворий порядок, зібрав усі припаси, раз на день кожен отримував миску каші або кулешу. Звичайно, від цього сити не будеш, але ніхто не вмирав голодною смертю. Та настрій в обложених був пригнічений. Гасла надія на те, що ворог, не домівшись успіху, зніме облогу і відступить. Ні, він стояв, як раніше, непорушно. По горбах та долинах горіли вогні, темніли юрти, вешталися воїни, мчали гінці, ревли верблюди, іржали коні. І від усього цього океан ставало тужно на душі. Та скільки ж це катування, це моріння голодом триватиме. Рано вранці 1 грудня увесь Київ почув глухе рівномірне гупання. Гуп, гуп, гуп, воно доносилося із хрещатого яру від ляцьких воріт. Дмитро перервав сніданок, відклав набік ложку, стривожно глянув на домочаців. Здається, Батиєві увірвався терпець, не ждеться йому, починає приступ. Сідлайте, хлопці, коней, поїдемо. Поки воєводи з синами збиралися, добрині метнувся до стайні, осідлав і вивів коней. Долядських воріт вони прискакали, коли почало розвіднятися. Швидко піднялися на вал і з його висоти глянули на уколо. Низу стояли три пороки, накриті для захисту від стріл щитами з довгих соснових варин та бичачими шкурами. Один бив у браму, інший — у суміжні з брамом стіни. Вал здригався, осипався, ворота стугоніли, тріщали, вежа колихалася, ніби під нею ворочилося якесь волетенське страховисько. Звідусюди поспішали кияни. Прибіг задиханий боярин Домажир, витер спітніли чоло. «Що, Дмитре, почалося?» «Здається, почалося», — похмуро відповів Воєвода. «Глянь, скільки прейх сюди». По Хрещатій долині густо, не поспішаючи, наближалися піші загони, ставали на перестріл кожен на визначеному місці, воїни клали щити на землю і сідалися на них, чекаючи свого урочного часу. Потім проскакав кінний загін, вершники спішилися на тому боці Хрещатика, на високому горбі, звідки можна було заглянути в місто, на ті його вулиці, що згори спускалися до ляцьких воріт, то прибули монгольські воєводи. «Невже сам Батий серед них?» – спитав, ні до кого особисто не звертаючись до Мажир. Йому ніхто не відповів. «Батий чи Субедей, Менгухан чи Борундай, хто розбере їх здалеку? Та яке це має значення? Все відбувається по волі Батия. Цей приступ теж». Прибуття воєвод лише свідчило, що чекати нападу недовго. Дмитро не став гайнувати часу на зайв розмови. Передусім розпорядився вдарити на сполох, закликав народ на вали. Звелів найбоєздатніші сотні стягнути вниз до ляцьких воріт і кожному сотникові визначив місце, ділянку валу, яку той мав захищати. Дозаборол поставив найліпших лучників та списометальників. Решту озброєного люду залишив унизу – будувати внутрішню загату, гріти в казанах смолу та варити куліш чи просто чекати свого часу. До ляцьких все більше і більше прибувало народу. Воїни ставали таборами по ближніх вулицях, майданах та дворах, навіть у будинках, звідки поспішно втікали мешканці, що не могли тримати зброю в руках. Підтягували свої сили і монголо-татари. Увесь розлогий хрещатий яр уже кишів ратним людям, що на очах киян готувався до приступу. Підносив ближче до валів штурмові драбини, бичами і шаблями відганяючи полонеників, що йшли неохоче, шикував свої сотні і встановлював казани над багаттями, щоб варити сорбу. Час пливав швидко, напруження наростало. Кияни бачили всі приготування ворога, але зашкодити їм нічим не могли. Добриня тримався біля воєводи, щоб бути у нього під рукою, захистити від випадкової стріли чи виконати перше ліпше розпорядження. А що Мунгали поки що не стріляли і розпорядження не надходило, то в нього була можливість дивитися, стежити за ворогом і думати. Чи вірив він у те, що Київ вистоїть? Вірив. Він знав які міцні майже неприступні київські вали. За всю історію міста жодному нападникові не пощастило взяти їх приступом. Іноді Київ здавався добровільно князям, що хотіли сісти на великокнязівський стіл і були любі городянам, зокрема боярству, їм кияни відчиняли ворота. Іноді ворог проникав силою, підступом чи обманом теж крізь ворота, але щоб через вал такого не бувало. Батий, безперечно, розумів, що лісти навели смерті подібно, тому й вирішив шукати щастя біляляцьких воріт. Чому саме тут? Щоб вони були слабші, менш укріплені за Білгородські, Михайлівські, Подільські, чи тим більше золоті – ні. Причина, мабуть, у тому, що до них був зручний підступ, рівний, як долоня, а не похилючий зовсім стрімкий, як до інших воріт. Окрім того, тут поряд у стромку, що тік по хрещатому яру, було вдосталь чистої джерельної води та дров з лісу, який підступав майже під стіни міста. Бо як же бути війську без води? Як готувати їжу без дров? То найголовніша причина, чому Батиї вибрав для штурму лядські ворота?